Məktub. İkinci fəsil Sənsə sağlam təlimə uyğun olanı öyrət. Yaşlı kişilər ayıq, ləyagətli, ağıllı-kamallı, imanda, məhəbbətdə və dözümdə sağlam olsunlar. Yaşlı qadınlar da eyni şəkildə müqəddəslərə yaraşan tərcdə davransınlar. Böhdançı, şərab düşkünü olmasınlar və xeyirli şeyləri öyrədərək tərbiyyə etsinlər ki, gənc qadınlar ərlərini və uşaqlarını sevsinlər. Ağıllı-kəmallı, ismətli, evdar, xeyrxax, öz ərlərinə tabi olsunlar. O zaman Allahın kəlamına küfr olunmaz. Gənc oğlanlara da ağıllı-kəmallı olmaq üçün nəsiyyət ver. Yaxşı işlər görərək, hər şeydə özünü nümunə göstər. Təlimdə dürüst və ləyagətli olaraq, Tənqid olunmaz, sağlam sözlər danış ki, sənə qarşı çıxanlar bizim haqqımızda pis bir söz deyə bilməyib utansın. Qulları başa sal ki, hər şeydə öz ağalarına tabi olsunlar. Onları razı salsınlar. Qoy cavab qaytarmasınlar, oğurluq etməsinlər. Amma hər baxımdan eytibarlı olduqlarını göstərsinlər. Beləliklə, Xilaskarımız Allahın təlimini hər cəhətdən cacibəli etsinlər. Çünki Allahın bütün insanlara xilas gətirən lütfü zihur etdi. Bu lütf bizə allahsızlığı və dünyəvi ehtirasları rədd edib, bu dövrdə ağıllı-kamallı, salih və möminliyə uyğun bir ömür sürməyi öyrədir. Bu ərəfədə bəxtiyarlıq gətirən ümidimizin gerçəkləşməsini Ulu Allah və xilaskarımız İsa Məsihin izzətinin zühurunu gözləyək. O, özünü bizim üçün fəda etdi ki, bizi hər cür qanunsuzluqdan satın alsın, təmizləyib özünə məxsus və yaxşı işlərə səy göstərən bir xalq yaratsın Bunları tam bir səlahiyyətlə bildir, nəsiyyət ver və məzəmmət elə. Qoy, heç kimsənə hörməsizlik etməsin.